Hej och välkommen till denna föreläsning om Gustav Vasa. Ja, Gustav Vasa heter egentligen Gustav Eriksson och föddes 1496. Han tillhörde dock släkten Vasa, vilket gjorde så att man skulle kalla honom för Gustav Vasa. Eh, han fick en väldigt bra utbildning, men hatade framförallt sin danska latinlärare. Redan här så började han att avskyda Danmark, Men det skulle att bli ännu värre sen. Gustav Åsa var väldigt aggressiv också som liten. Han fick ständigt vredesutbrott Då han attackerade både kamrater och lärare. Han blev skickad som gisslan Bara 22 år gammal till Köpenhamn. Och fick sitta inlåst där. Han lyckades dock fly till Lübeck efter ett tag och lyckades sedan sedan ta sig tillbaka därifrån då till Sverige. Eh, självklart så gick han ju inte på kung Christians krönningsfest eftersom det var hos honom han hade suttit i fången tidigare. Men det gjorde tyvärr hans far som trodde att kung Christian hade förlåtit, då, eh, förlåtit dem. Eh, men Gustav Åsa fick sedan redan på att hans far och flera andra släktingar hade mördats i då Stockholms blodbad. Och dessutom så hade hans mor och syster fängstats. Det här gjorde att han avskydde Danmark. Han hade dels suttit i fången där, han hade dels haft en latinlärare, dansk som han inte gillade. Plus nu att typ flera av hans släktingar och hans farsa hade mördats av Christian. Och det här gjorde ju då att Gustav varit ju skitförbannad och försökte starta ett uppror. Han reste till Dalarna och försökte få ihop folket mot Kristian som han skulle också kalla för tyrann. Men det trodde inte på hans hemska berättelser då. Om Stockholmsblod, de tror att han ljuger typ på att det inte var så jävla farligt. Och Gustav var därför tvungen att fly från danskarna, för de började leta efter honom då. Men han lyckades gömma sig och komma undan. Bland annat så sägs att han har gömt sig då i Onäs stugan som ni kan se på bilden. Men efter ett tag så inser han att det är lönnöst att försöka vara kvar i Sverige utan han försöker istället ta sig till Norge för att få hjälp. Och begär sig av dit på skidor. Men nu får dalakararna reda på att Gustav har talat sanning. Plus dessutom att kungen försökt få igenom en lag som tvingar dem att ge från sig deras vapen. Och det här ser de som ett riktigt stort hot. Därför beslutade de att leta rätt på Gustav Vasa och jaga rätt på honom. Därför då gav de sig av efter honom på skidor. Det är därför man brukar säga att det här är det som sedan ligger till grunden för Vasaloppet. För att de försökte komma ikapp på honom. Den sträckan de åkte för att komma ikapp på honom, det är det som sen blev Vasaloppet. Och de lyckades också då övertala dem att komma tillbaka. Och det dröjde inte länge innan du provet spred sig. Uh, ifrån i så fick jag stubba med sig en liten armé, men man, man fick med sig fler och fler folk hela tiden. Man behövde dock kanoner och legoknäktar för att vinna det här kriget. Och det fick han faktiskt ifrån Lübeck, uh, Stället dit han flydde efter att han hade blivit uh, ja, skickad som Island till Kristian. Han flydde till Lübeck i Tyskland efter det. Och där fann han också bra kontakter där. Det här gjorde att han kunde få tag på kanoner och knäktar i utbyte mot att han lovade att han skulle betala igen det sen, när han blev kung. Eh, och de gick också dessutom med på det här, därför att de såg Kristian som ett väldigt stort hot. Därför att alla tidigare danska kungar de hade ju liksom krigat i Tyskland och försökt liksom visa vem som är boss. Så de visste att om han inte skulle ha Sverige så skulle han inte kunna göra det. Därför hjälpte de Gustav. Eh, och tack vare den här hjälpen från Lübeck så kunde Gustav faktiskt erövra Stockholm. Han nominerade också sig själv till kung vid ett riksdagsmöte i Strängnäs 1523, den 7 juni. Det som senare också kom dock bli Sveriges Och Gustav började faktiskt göra om Sverige till sitt eget företag. Han fixade fram pengar till Lübeck som han hade lånat, genom bland annat att göra om den katolska kyrkan till protestantisk. Det var på den här tiden som Martin Luther kom med sina idéer om att man inte skulle lyssna på påven och man skulle liksom tro mer på det som står i Bibeln och sådär. Och Gustav såg ju sin chans att nu kan jag verkligen ta kyrkans pengar, skatter och mark liksom. Så det passar ju perfekt för honom. Så han började ju liksom roffa åt sig av det här då. Och det här var det ju folk skitförbannade på. Därför att de gillade inte den här nya protestantiska läraren. Och dessutom hade Gustav tagit inte bara kyrkans skatter, utan de har, han hade också tagit kyrkans klockor för att göra egna kanoner. Och det här gjorde att folket gjorde uppror, men Gustav Vasa slog ner dem här med hjälp av sina nya tyska legoknäktar. Och Gustav bestämde sig då för att höja skatterna. Han inför ett väldigt effektivt system då för att göra skatteindrivningen mer effektiv. Han anställde bland annat tyska fogdar. Och gjorde en lista på alla svenska hushåll och hur mycket de var skyldiga. Han, eh, ja, han höjde ju skatterna för att finansiera sina nya planer på ett starkt Sverige med sig själv då som kung. Eh, men folk vart ju skitförbannade för de här höga skatterna som det kom. Så ett nytt uppror startade som kallas för Duckyfejden. Under den här perioden så var det många, många små uppror. Men de kändaste är faktiskt Klockeproret och Dackefejden, så de är det bra om ni kommer ihåg. Hur som helst, Dackefejden startade med Nils Dacke som var en bonde som bestämde sig då för att göra uppror mot Sveriges nya Jirige konung. Han lyckades också få med sig flera andra byar och städer och landskap och till och med några stormän. Vilket gjorde att han började bli ett riktigt stort hot emot Gustav Vasa. Han lyckades till och med besegra Gustavs är eh, Därför att han körde den här grilla taktiken gömmer sig i skogen, attackera liksom och sådär. Han var ganska bra strategiskt. Och lyckades också erövra hela Småland. Men Gustav var ju inte dum. Alltså visst, han fick fredsutbrott, han var i princip galen. Men han var fortfarande listig. Det här gjorde att han erbjöd eh, dacker och en vapenvila som kan vi inte bara ta det ett tag. Jag måste prata om mina liksom gubbar. Vi kanske kan sänka skatterna lite grann, Vi ska lyssna på er. Och sådär. Men istället för det så fixade han ihop en starkare med. Och krossade Ducky innan han hade egentligen hade hunnit fatta vad som hade hänt. Det slutade med att Gustav Vasa spetsade Nils Dackes huvud på en påla i Stockholm. Så att alla skulle kunna se vad som hände om man gjorde uppror mot honom. Gustav Vasa använde också eh, propaganda. Eh, han gjorde bland annat till lag att vara protestant. Vilket gjorde att alla var tvungna att gå i kyrkan. Eh, det här gjorde också att, kyrka, att han sen kunde använda kyrkan för att sprida sin egen propaganda. Eh, att man i kyrkan måste berätta liksom, vilken bra kung Gustav Vasa var. Vilka eh, bedrifter han har gjort. Hur han har räddat Sverige från den hemska dansken. Eh, man tvingade också svenskarna att lära sig läsa. Och ifrån, man sa att det var för att man skulle läsa Bibeln och sådär. Men Gustav eh, hade också en egen historiker som heter Peder Svart. Och han skrev ju med alla de här fina berättelserna om Gustav Vase och, och han hade rymt från dansken som ung och hur han hade suttit i fängslad hos Christian men han hade lyckats flytt och sådär. Så folk fick ju läsa liksom dels Bibeln men dels också Gustavs egna påhittade överdrivna berättelser om han själv då, hur bra och hur, vilken fin kung han var. Och han stärkte också sin ställning som kung. För tidigare hade Sverige varit ett valrike. Oftast så hade liksom sonen till den nuvarande kungen fått tag över. Men det var inte säkert. Hade folk inte gillat han så hade han inte fått bli kung. Då hade kanske kungens kusin eller någon annan person, liksom, någon Jarl, fått tag över. Och det här hade man liksom röstat fram på ett möte. Men Gustav Vasa gjorde istället om Sverige till ett arvsrike. Det vill säga att kungens son alltid skulle ärva. Och alltid då den äldsta sonen. Men ja, hur pass bra var egentligen Gustav Vasa? Alltså visst han stärkte Sveriges ställning. Men samtidigt så var det folk skitförbannade och gjorde uppror mot han hela tiden. Han dödade folk, han lurade folk som person var han väldigt opolitlig därför att han hade jättemycket tandverk. Därför att han käkade marsipan för flera miljoner. Han var riktigt gott i gris. Och det här gjorde att han var arg hela tiden. Han hade också ett jävla temperament sedan han var liten. Vilket gjorde att han dödade alla sina fiender och alla som, ja, som han trodde liksom kunde ligga bakom någonting. Han var jätteparanoid. Och ska man likna han vid någon person så blir det typ Hitler eller Staler. Så varför var det egentligen Gustav Vasa så populär? Jo, som jag nämnde tidigare så hade han ju sin egen historiker, Peder Svart. Och eftersom Gustav Vasa var kung så såg han ju till att alla läste de här fina berättelserna om man själv. Och det lever faktiskt kvar än idag. Tyvärr. Det är därför som han bland finns på, äh, på tusen Och Gustav Vasa fick tre stycken här. Karl, Erik och Johan. Och efter att Gustaf hade dött då så fick den äldsta sonen Johan ta över. Men både Karl och Erik fick var sin del av Sverige. För att de skulle liksom känna att de inte var liksom bortglömda. Och vill ni veta mer om det så får ni kolla på nästa video. Hallå så länge. Hej.